Kaliu radi Allahu anhu të regon E kam dëgjuar të dërguar i në Allahu të thot Mos gënjeni ndaj meje Pas i kushdo që gënjeni ndaj meje Atëher, a i padushim që do të hy në zjarë Transmeton imam Buhariu Këto hadithe mundësohen nga gjamianbret.com